Salamu alikullu më rahmetullahi u brekatu. Të ndërruar vlezër, të ndërruar amotra. Jemi në emisionin e radhës, të vepër së mirë në namazi. Folëm se si duhet të aprijetojmë, se si duhet të ndjejmë fër i krespektin e namaz. Të aprijetojmë atë momente gjeneti, si që kanë thëmë të parë atan. Folëm në emisionin e parë, në emisionin e dytë, dhe sot e përfundojmë, emisionin e tretë për namazin, dhe këtë folë për tre pikat për tre skena të tjera që na ndihmojnë në mirë, në adhurimin ton, në veprën më të mirë, e cila do na ndihmoj në këtë botë, na shpërblet Zoti në botën tjetër. A mundet të zëri vend bamirësia në namaz? Çfarë mirësie të veçantë ka të prjetosh namazin me krijosin tënd? Në sipriton do të gjitha, dhe ndjesh i mangët. Mangësia në mos realizimin e gjitha pikave që kemi përmendur me namazin. A konstruo dhe ajo një cilësi e mirë, në basimi përpjekur apo dhe pa përpjekur? Këto pyetje, këto sjarime, si gjithmonë me hodgjën e ndërruar me njëherë në bas përshkrymi të shkurtur poetik dhe fillojnë bisete. Ndallë me meditoj për universin, për krijesat që ezbukurojnë atë me pamjën e tyre joshëse për zogj që fluturojnë në grupe. Si do dije ç'e më rëthon, lavdron Allahun e Madhruar, mendova me vete. I joshur nga ky mendim, kuptova se ishte momenti që do unte nisi aromtimin tim të shpirtëror. Praktis bukurit dhe kënaqësisë të kësaj bote. E tin ngadal. Zemra më dridhet kur mendoj se do të dal para Zotit tim. Edi si është kë ndjenjë Si ajo e një të akuzuar i në gjykat i cili është duke pritur vendimin. Zemra më ra fort dhe më bushet me frik. Në atë moment, zhytem në namaz, ashtu si kur trupi zhytet letësisht në detë e asë një pjesë ti nuk mbetët në si përfaqe. Zhytet në botën madhështore dhe joshet nga bukurit e fundit të detit. Unë jam aty duke kërkuar diçka që dëshiroj me gjithë forcën e shpirtit tim. Ndjenjat rjedhin në për trupë, dhe embushin atë me emocion, dashuri, pasion, frikë, nështrim. E rësira mbulon gjithë qka, asë gjë nuk pipëtin, dhe unë e gjej vetën për sërin e namaz. Një buzqesh e letë me letaton fityrën, sepse un e di që Zoti im po më sheh sepse un e ndjej dritën e tij të reflektohet në fytyrën time sepse nuk ka emocion më të madh e më të lartë sesa ai i ndier në momentin kur zemra e buzët juaj shqiptojnë falënderimi takon Allahut Zotit të botëve un hesht dhe zemra më ngazëllet dokumentuar se Zoti më thot pas kësaj. Robi im më falënderoj. Robi im më falënderoj. Në atë moment, më duket sikur do të tretem nga dashuria dhe lehtësisht do të pushoj se ekzistoj. O Allah, ti je saj verbër jam unë. Saj pa jetësh të zemra ime pa ty. Ma ndriçoj zemrën me dritën tënde, me dashurinë tënde. Më mundësot të vdes në atë gjendje në të cilën ti du të e shiknachur me mua. Më mundësot të përjetoj kënacin e pa përshkryeshme të shikimit tëndë në gjennet. Këthej lehtë fityrën e të djallët, e pastaj në të majtë, të gjithë flenë, ndërkoj që një dit e re lemë rohetë. Të vlezër, të motra, për miq, të nderuar vëllezër, të nderuar motra, mbas të përshkrimit politik, erdhëm në shtëpi për të vazhduar bisedën me përjetimetën e namazit, se si të përjetojmë siç duhet këtë namaz. Ojë mëserde, mësejë. Është emisioni i tretë që flasim për namazin. Në Na këtë ndër tjetër, tjetër mund të flasim shumë emisione dhe të japim hakun siç duhet përjetuarit vërtet namazit. Folëm për ndërsim dhe kuptimet e drejta. Kemi folur në emisionin e shkuar në emisionin e dytë për këtë skenë, ndoshmë se duhet të kemi që momentet që futemi në namaz, folëm për sinqeritetin, folëm për vërtetësinë. Dhe pjesa e dytë ishte më thën për pasimin e profetit Muhammed sallallahu alejhi dhe sallam. Tha më shumë rëndësishme ta duam profetin, sepse është një nder i veçantë të them që, që Zoti nuk na ka privuar nga adhurimi që ka bërë profeti on sallallahu krijuësit e botrave. Së s'tamë me të mangat, po ndiem të lëboshliqesh, duam të vazhdojmë te hoxh. Me skena të tjera, momente të tjera se si mund të ndihmohemi për të përjetuar namazin si duhet. Vonërrë fillojmë me Sallallahu nxojel për të gjitha të mira që na i ka dhënë, ndër usmallanë madhnuar në bën garapet e tij falëndëruas, ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, me familjen e tij, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fosto vërtetësa dietarët kanë renditur lidhje me këtë temë pika të shumta in demonin e besimtarit ta preton namazin pak më ndryshë. Duke përqëtim në kuptonje gjallëri të namazit që të ketë një ndikim pasaj më të madh në jetën e tij. Që të ketë një ndikim më të madh në përmirësimin e raporteve me Allahun azhual e kësaj rradhë. Mirpo ne kemi përmbledhur disa për atyre që i ka përmendë një nga dietarët e famshëm Ibn Qayyim rahimullah dhe kemi përmendur tri nga ato që edhe te Allahu shpërbëft i kujtove ashiquesi tani ditën e metodë. Pika vjuse që nuk mund të shmongë nga mesoj, kur bie fjalla për përmirsimin e kualitetit namazit, për përmirsimin e adhurime më përrizi, që i ja akushtu e më laot, është një pozit, është një shkall, nga cila në qofë se shikon robi, i shfaqën pa mjetë posaqme, të cilat nuk ka posmë si me i pa në qofë se është në pozitin tjetër. Nga njerë më rëndësi pozicioni, prej kati po shikon. Apo, për shambull, ti mund të shash pa me shumë të bukën atë anë, po nuk mund të shash, nga qësë jam i këtyrë në atje. Apo, andaj, sikur, për shambull, ata që janë të autorizuar, janë përgjegjes, për, për shambull, për eksplorimin e pa me vetë nërë me të bukër atë një venit caktum. Ata eksplorojë vërdimesht, janë vërdimesht në kërkim e kështë të marat. Dhe ku gjinë ven të caktuar, thonë që dë apo me këtvën janë nga ktu shikon janë nga a kta dietore kanë shijuar kët çështje e kanë shijuar ëmbëlsinë e Himalit andan even a thon mos rrinin kët pozicion as mm. mos rrinin kët pozicion duhet a pozicionin duhet shikosh nga ato pozit mm. apo për ta përut namazin bukur si duhet për të pa pamën e bukur të bukrat, këndshme ne mund timit të jemi në, veni, në gëgrafik, një të njëjtin vend po, një kuptim gjeografik njëtinë ne mund të jemi mir po ti je në pozicion tjetër unë në pozicion tjetër ne mm. varen nga kjo të shohim tërësh gjërat të ndryshme. Dhe pasoj këtu të bëjmë edhe të, të bëjnë që edhe të përjetojmë pretje pasaj të ndryshme. Pozicioni i rëndësishëm që ti beson dorë duhet të arduet, shikon është një pozicion që ulemat e kanë quatur el ihsan. Ëh. Uh Çë -huh. përkthehet bamirësia, mirë po nuk e ka kuptimin e bamirësisë. Nuk është kuptimi. Po, dorasa përkthimi në gjuhë shqipe për ta parafrumuar uh -huh. mund të ketë bamirësi. Uh -huh. Se po këtu është ihsani, të bësh mirë diçka. Mi po, qëfarë kuptim e rajt që ka kjo bëmërsi, e ka përmend i nërguar i sallallasë më naditë në një horë që e ka pytur Gjibrilin. Mel Ihsan, qëka është Ihsani? Dhe kjo është kolla, po zemë me lartë dhe festë. Në kjo është e pomje fantastike, ma gjepë, se shumë mbukra. Mirë po, kur ndodhë kjo? është përgjithë Muhammedi sallallahu a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Fa illem të kun të rahu, fa illehu Irak Ta adrash Allahun e madhruar Për thua i se për eshe Nga se, edhe në të qofë Se ti nuk eshe ajtë së ty Që fa në këptan këllidim e temën tonë Një robë, për shambull I cili E adran Allahun wala Nga pozita e ihsanit Dëshran Të mishruhet me këtë namaz Dirin atë masë po thua e se për po është e Allah në më mësutët, a i dëmëron, e din që nuk mund me për Allah në zë gjithë, mësutë e, e, e kokës, i nuk mund të është. Mirë, po a mund të është Allah në më mësutë e zemrës? Mund të është. Gaj se ajo nuk është më për mëjë e syve, për është një për mëjë tjetër, apo që zhvendosnë nga jetë dhe bota ku eduketuar. Gëbën të jesh në pozitë tjet Dhe kjo bënë që pas taj, të turprosh nga zotin më nëmë. Aj, po më shë? Dhe në këtë form të dregojnë amazin tim, për shamë paramendaje, si kur tasim një shamë lgete e për dethshme. Ti dëshvën dikuj tja dhërësh një hedije, një dhëratë. Dhërësh të bukur, apo? Mirë, po duke për gëtuar, për shamë ti flet diqka për te. A nuk po ndëgjon as nuk po dëgjon. Apo ai që Vallonia komplekë ka dhurat, po nuk e di, nëse më miri shkon me ajo në atë lirë, zi pse ka çrret e bleva apo ai një nga këtu fjalë më ndëgju. Apo ndërpranë. Jo, ndoshta prap mi po hu hu e humb shira. Elm shira. Benja. Elmë së dhota shumë e bukur, shumë e mirë. Kur të dëgjon si pesë kohë do të thonë duke buçish mm. e thoshë për ty kështu që mirë po. Ose për shembull, ë nga jeneriop për shembull tia shpreh dikujt fjalë e posaçme të sa përmbajnë një lloj konfirmimi të dashurisë se e don e respekton apo për shembull kushtues më thon raport me gruan e tij njerëjës e gruaja me burrin e saj për shembull ata okay. ti thotë se e don ose e respekton ose e çmon e kështu me radhë dhe në moment caktuar për shembull moment caktuar do të thotë i fruton më në di ku ti atë apo do ikën një kthehet apo vetëm atë çast dvolg po ta pretonte partner në një ambient po të tjerë po ta dinte apo a do të ishin kuptim gjithë ato fjalë pastaj absolutisht jo më një herë më një herë automatizëm për moment të gjithë ato këtu kur ti a thua Allah o zot a erdhë këtu po edhe ti asht si më tënde edhe më të brëndshmën tënde edhe gjithë ato duket po ti po e din E po e shë, parëmënatash, a dalon une kur flasë me ty edhe kur une flasë për ty. Dalon. Shumë njerës kur flasën me Allah gjëllë e wala, namaz, ata nuk e kanë dinë se po flasën me Allahun. Ata e kanë dinë se po flasën për Allahun. Mm -hmm. Si për Allahun, po e po fëndrojnë, po, po e lafëdrojnë, mirë po, e ja këtu e ki. E mm -hmm. e po e shë, apo, anë dhe në dhine e hasonit. Se ti pa e shalla unë a zho gjellë, me sytë e zemrës. Edhepse, është e dikshme se nuk mund të shashalla unë gjellë e uala, a të zbrisim një shkallë pak më poshtë. Apo? Ajë pëtës e ty. Ajë është duke të për cilë ty. Ajë din së kësi është kur zemrë ojtë të të është tonë. Në që është duke bredhë, në që është duke shku, në që farë duke kërku, gjitha këtu e din. Dhe, kjo ulla mbi turp i Zotit sepse në një ditë më madhrimit të, të Allahut azhajal i cili sheh gjithë imci që po vën, neim duke bën. Mbi Allahu azhajal leuana na ka parë pa namaz të kuishëm ne. Te këndjen e nderuar me gjithë kuptimet e saj, po duhet se bën që njeriu të dihet pak më ndryshe. Njeriu të pretendon pak më ndryshe adhurimin, adhurimin atij. Andaj në bazë të kësaj thotë Muhammed e paqja qoftë mbi të. Në bazë të kësaj pozite dallojnë namazt të madhe cilëtetë e namazeve të Rabbave. O dy njerëz mund të qëndrojnë njëjtë saf, apo të bëjnë njëjtin namaz, të bëjnë njëjtat veprime, të ndjeqin të njëjtin imam, të falen në të njëjtën xhami, por të ketë dallim mes dy namazeve të tyre sa ka dallim mes lindjes perëndimit. E se kjo shikojnë nga një pozicion shumë një vëllët, e se kjo nga pozicion i hasan dhe kjo shikojnë. Po, se une po e shalonë, zë gjellë. Tash, dhe tash mba është një di ndryshe. Po në qëfë se më hupë, këllidhi nga një mëstashohën e mirë, gjithmonë duhet të egziston kjo e dyta, se aji po më shumon. Ane ka mundësi une mos me e patën nga një herë. Une ka mundësi mos me e patën nga, si nga se kjo shkallë shumë e lartë. Dhe ke padha te ke pa dha atë për shembull valë të telefonit, nuk janë gjithmonë të mbushura. Po lidhja ekziston, nganjërin 4, nganjërin 3, apo. A nganjërin nganjëra do të kulmi i i cilësisë të komunikimit mallon azel është të diesh se po është mallxë dela. Nganjë kjo hum për shkak të rënca ctuara këtë valë që ne pengohen, ama nuk guxon të biesh nën në shkollën e e, e dytë sa Allahu xhallahu arduket pa. Allahu xhallahu duhet shikuar Anojëllorë duke të dëgjuar. Gjitha këtu padyshim se bëjnë një politem të posaçëm të njerëzit në pavazh. Biosh këthe kulmi mikqëurisë, e tretpëra me sinqeritetit, vërtësisë dhe ajemi vërtet pas usht këtij profetit që tham po e adhurojmë. Kuptimet e caktuara, do të thënë na ndihmon gjithmonë, do të thënë dhe jemi në kë pse e kësaj hoc duke qartësuar të lloj kuptimesh. Ndosht që mikum ndihmon edhe kë tretpërat. Si ndihmoi tani kë mikqëria në vërtet të ndihem shumë afekt se më një këshurje. Filëmesht njëri ju i cilë dëshën të ndinë pozitë e, e hësanit. Mendoj se këtë, po, padushin mund të bëmë përme shumë mjetëve të ndryshme, por me këtë rast duhet të veqe dynë nga të. E para të një Allah në zogjenë. Veqen ti të, të një përmes atyre emrave që i ndihmojnë këtë situatë, si kurse emni allat e lbesirë, ose emni allat e semija, ose emni allat e e mëna të ndjajshëm të allahët ato qëllët të zelët flasën për një përcjelje, për një shikim. E mëna allahët e alim, i mëna këllushmë këtë rast. Apo, ndaj i gjildishmi, aj që shesh gjdo sen, aj që ndëgjohj gjdo sen, aj që të përcjel në gjdo vend. Qëtë këtu për dushim e ndihmojnë robën që tjetë me i përmledhur në këtë pozit. Dhe gjithashtu të përdiqë sa Ihsani i ka rënjë të Dhe kjo bëmirësi në raport më Allah në Gjellot, të Allah nuk mund të bësh mirë. Pa. E si është bëmirësia në raport më Allah në Gjellot, vale, është të adhurash bukur. Kjo është bëmirësia në dhe Allah azogjen. -az -az -az të adhurash bukur. Dhe si e adhuron të Allah bukur, bukuria më më dhe këti adhurime është kur ti e ndinë se po e shë. Por ja nuk po kejë mund ziti në këtë shkollë, se po këllë e tjetë që a i për të shë ty. Dhe p Dështa fu të më kë të bëmirësin raport me Allahun xhe lavala tash e para tani hum Allahun xhe lavala e dyta ti bëj mirë krijesave bëj mirë njerëzve qase kjo tash e ka një rënë me, me bëmirsin e ka një rënë me bëmirsin andaj bëju mirë njerëzve ka pastë për shemb nga të parët tonë të thotë kanë duhet dy ke shkuën xhami kanë vënë sa daka çë kjo sa daka dikën çdo monta fol më bukur. Në jetu kanë rritur ato. Dënë kësqo. Madje desapë tynë kur kanë shkuën në gjirrat tek hoçja, kanë pasur rics som më shumë përfitoi ngaj. Dhe kanë pasur fikse bukurinë përfitimit mund ta prish ndonjë për shembull ndonjë si e jo e mirë hoçja për shembull, mund, mund të jetë ulë jo mirë. Mhm. Mund të jetë hoçja në për shembull rast saqtum që reagon jo mirë. Dhe këtë na hum bukurinë kësaj. Mund për shembull të kuptonë thëmit e ti Dhe këtë, nuk kanë dash t'ahu me bukurin e këti përfitimi. Andaj, subhanë si si Allah, si kurësot, si kurësot, kanë dodhë që rrugës të jepin sadak, jo për vete, përhoxën. Ja, o zëtë, në poja, përkët 10 euro këti fukarajë, rruja atë, që mës të naprishë të bukurin e përfitimi nga këjapëtër. Që e këtë? Nga njeri. Nga njeri, mës të naprishë bukurin e komunikim në të Esa, nganjeri, po, të. Bukur, nga njeri, këtë po, t Për njerë ndoshta, pa qëllim, që e ke, ke zën një pozitë caktuar që pastaj të humështë jemë. Ndoshta, jo për gjithë mundë, ozë guzonë për një të mundë, pas pako për, për dy të religirata mundë të, të tjetë destabilizu. Ndaj, nuk kam dërshirë të shë asgjë nga ajë që po më, më mësën buku një këtë dini. Nuk ka asgjën. Dëshirë gjithë mund të shë buku, kur dhe mirë. E me njerëtë mund nga bujmë nga njerëtë. Andaj, ata kanë pasë, dhe që dhërinë këtë masë, që mos të ashojnë anëzgjë, që sa më bëngërësjet. E qëfar të mënërejnë e përtarutur, bukurin e komunikim e mm. Allah në Gjallahu ala. Andaj, njohi Allahot, mm. dhe përmirësien dhe njerëzve, menej që nëndihmojnë e këtë dretim. Këta e në da vërta që këmë të shqinë e vesimit, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, për ndihmën e mur. Nëse nuk e rim të duaj të bëj ato. Nëse sa e arrim që të japim sedaq. Po. Kushun në masë. Tjam sedaq që Hoxha të flasë i mirë që mos humbashi shijen e dëgjimit adhurimi. uh, të adhurimit. Po. Kanë kanë shijën. Po dish. Po dish. Ë, PKW saçi shumë të punën e të vlonëruar është ta prietoim ditën e një privilegje dhe të begati e të posaçme që jemi duke e shijuar ne e ç milionë po e milionë njerëz, apo janë tempororganë. Unë kuptoj pse njëri është doktor shkencë. Pse është doktor shkencë? Ka studiuar po kardiogram. Normal. E kuptoj pse njëri është biznesmen. Sa ka punuar tani? E kuptoj. Mirë pa, kupton ti pse falësi? Pse? Pse je shkolluar? Pse je bukur? Pse je nga Shqipëria? Cila është nga këtu? Pse i nështë të zeshkan? Apo pse nështë të jetan në këtë lagje? Pse e falesht? A mund të zbërën dërën pse faleshti? Me që begati nga Zotë i Gjedevanë. Të ka përziv, pse të dan? Nëndaj, kjo është një dhurat e pasachme, e veçant, që nuk mund të këtë gjithë dëkosh. Prejtimi i kësoj në namaz je përshijet e pasachme. Allah i më revaha, kër e hapë një hendekon, në të thotë në lufën në hendekon, në të kanalin e madhë, në të thotë, se në pas porostive të sërmalin farisiot në lufën në hendekon, për të mbrojt nga fiset e shumë të arabe që këkshin armë, të në medinën. Thotë duke hapër hendekon këndonim. Saabet kanë kënduar. Po, poezi, valjet saktuarë, Allahume leula entë mehtedejna. Këshni Buhari a shtremat. Wala tasaddaqna wala sallina. Çfarë ka qenduar? I ka katër pas varg që ka qenduar. O Zot, mos ishte ti. Shikoa ta luftja, para mëna janë, janë luftë të rrethuar nga gjithë anët, janë duke hap kanal doku lut, punë. Pun. Madje Gauri e Madhe kishin lidhur gurr për barku. Të gjithë, nëse i drequari dy gur i kish të lidh Gauri e Madhe, La ilaha illa Allah. Para ta që se tonte është prosperitet. Depresion, zhgënie apo këtën këtoat, këndojnë dhe pretendojnë këtë beqatisë Allahu na ka dhëruar, si ju ka dhëruar, ju ka për luftën? Jo, jo. Pa ngrënë. Pa ngrënë. Allahumma laula anta mahtadeena. O Allahu ju mosë rëti na nuk do të ishim gatë të uzuar. Wala tasaddaqna wala sallayna. As nuk do të ishim gatë që japin lemuş e ndihmojnë me zvetë, pa po as nga ata që falën. Ti na ke borë la mufal. Kanë thënë djetarët, kjo është regullë shumë i rezikë shumë, dëshë që të kuptuat drejtë. Kanë thënë djetarët, min alamat il makt dhaja ul wakt. Djetarët kanë thënë, min alamat il makt dhaja ul wakt. Qëka nënë kuptuat në kjo? Nga shenjat e urejtjes është humbja kohës. Qëka nënë kuptuat në kjo? Koha është kapitali gjënjeliu me cilin kë njëri i afrojët Allahu Gjellewala dhe i fitën gjennetëm. So ma te për njëri ju të humë ku, ose në punë pa dëbishme, ose në vendet pa dëbishme, që nuk i kontribojnë afrimit të kë Allahu Gjellewala, dhe nuk i kontribojnë hyrët gjennet, kërëshajë se Allahu nuk përdojnë që këtë këtë këtë këtë me shuzunë raport me ta. Kërë ka se pimin e vetë, A so dhe para mendoni njëri sot do të thotë duhet të jetë i penduar te Allahu Xhela Wala. Duhet të kërkojnë mëshirën e Allahut Xhela Wala. Në çështë nuk është fjalë vitet me, me të tjerë. Ka se për tëra të ko, po Allahu Xhela Wala për shkak veprove të caktuar nuk ka dashme të punsa fat. Sa so, kokë si që Allahu nuk don me ndërgatë duke thënë Allahu Akbar. Nuk don. Ata normalisht, ata kanë fojë. Nuk ka arsyje, më thonë, jamën këtu ose doser më thonë që apo ç'a? E ka kuptuar një arsye pse nuk fale mën. Sa allahu nuk po m'don. Jo vallai kështu. Provou më u fal. Provou më këtë të kallaojë lewala, do të çosh atë at, pendim atë pendimin dha atë lën më fal. Klan. Mirpo ata që kanë bëti as namazën, nuk pendoan. Wallahi. Allahu, allahu, allahu, allahu, allahu na i dhoti. Allahu na i dhoti. Allahu na i dhoti. Do s'a di vëjë zallana ka ka mësua ti çel saf. Allahu na ka ndaluar. Andaj ende Allah jallahu thot: "Wama bikum min ni'mahatin famin Allah." Zog begatia që keni, çdo mirë që keni keni nga Allahu. E begatia më e madhe që ne gëzojmë është mundësia që na ardhnë Allahu me adhurim. Alhamdulillah Allahu. Prandaj kur nëse ni e pritet namazën tonë. Ju dini kur e ndim, vallai pa dyshim se, preton, tër, se endim, do të kemi një pritje të pasueshme një pritje të veçantë në adhurimin tonë te Allahu tazojel. Do të vazhdojmë do me të zotëve të ndashën nga kjo pikë, sepse është shumë e rëndësishme si të të ndihës vetëm vërtetë të këtë ndërë, do më thënë, por këthejemi në pjesën e dytë hoqë, me yes, njerë në shalë. So. Të ndërëuar mishë, të zhërëm një regull shumë të fortë, prejshënjëve të rejtjes është humja e kohës. Në të gjemë tëse opinione, në, në shien e këti regulli dhe të frikës një kosishtë që shalësimin për i tyre, njëse opinione nga besimtarës si që e përjetojnë Ne vim gjami, falmi në mazin, e presim me padurim, që të, të falmi t'i kërkojmë i mëshirë Allahut, në japë i gjimon mirë, edhe në mazin për ne është t'i domazdoshën, se në hekësikletet, në hekëvujtit. Edhe ne në mazin kemi gjithmon e presim me shumëzim. A e në tim i këshurë në zotit në në masë? Jo, jo e një po ka e edhe qajmërën atër, qajmërën i kur bëhen lutet e në masët. A është ndërën nga zotit? O shumë beri mëllë, ndërë i mëllë që në bëhet, a ndërë i mëllë që në bëhet se në hekë në rrugë keke edhe në fët, në rrugë në drejtë, në rrugë në lautë, në rrugë në mirësivit. Ne ne moje për të qenë shumë mirë ndanim i knejësit të madh kur falim namaz, kur vet ditën e zëmani i knejësit të madh sepse është fest për nemën Simon, qi bashkoam në falje. Adhurojmë Zotin që na ka bën për jetën që falim namaz. Do thënë, a është ushim shpirtëror për ne? Namazi është ushim shpirtëror për ne, ndanim i knejësit shumë të madh kur fal namaz, edhe trupi ne kemi shumë më mirë, sepse kërë nuk falemi. A lecon halët dhe dertet me namaz? Po i lutëmi zodit për të na falët në namaz me fjallë dhe shalët në i pranët në të falët të tona, në të lutët të tona. Në <dupere> rëmishë imi këthyrë <dupere mi> <n> për <dupere mi> si në studio për të vazhduar pjesën e dytë me përjetimet e namazit. Hoqë, më bëm 5 pika, 5 dëshmi, 5 skena sinqeriteti, vërtetësia, pasimi i profet Muhammed sa llallam. Mm. Përmendëm dy të rëndësishme gjësh që ishin e Hesani. Gjatë art të adhurojmë Allahun ku shohim ne ku shohim, ai na shikon ne. Përmendëm mirësitë që juim nder. Thamimit e etur, por po duket se janë shumë. Edhe ndjem ndonjëherë mangësi, nuk arrijm dot të gjitha. A është mangësi cilësi tani për jetimin apo cilësi tjetër? Dojnë ndërruar me gjithë ato që përmën me herët. Gjithë ato e mbega ti për Allahot asë gjallë. Sinceriteti, mërtëtsia, pasimi për pegamberit sallallahu sallam. Allah nga ka ndërru me dërgjim në Muhammedit sallallahu sallam. Ihsanisht, bëmirsih nga Allahot. Allah nga ndërran, nga bën mirë me këtë pozitë pas e nga e ndim. Gjithashtot edhe. Dëmonë pika, që e përmënë pas bëmirsih së qështja e ndërlirën me. Begatin dhe me mirësin. Që Allah gjëllevëll në ka mundësuar dhe në ka lejuar që qëndrujnë parati. Gjitha këto pika rubi jorëllëherë. Endin vëndën të mangë. Nuk është si kështë duhet. Ma në shumë njerë që në ndinë, subhana, ku ka qenë amazion? në mozë jonë? Në ndojë asin nga këtë se kemi. Një themi se ndjenje e mangësis nga njëre. Apo? Pasit që tajapi mundin e duhur është vjërtyt e rancishov që na duhet në pritjen e namazit. Edhe njëherë po them me përshtirë. Ndjenja e mangësisë, të ndiejmë se jemi mangë këto zot. Un nuk mund të më të ndodhu çështën e më të ndodhur. Edhe nëse jam në kulmin e sinqërtetit, edhe kulmin e vërtetësisë, edhe jam më i përpekti në ndjekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po dhe jam bemirsi më i mbarë fyrtokës, dhe ndi begatinë tënde ndaj më të smirë që është më shumë për sërri a është që e adhurim a është që e adhurim a është të si kur Allah meriton jo gjithmonë jemi të mangë gjithmonë jemi të mangë por këtë mangësi që ndij past dhënjes së mundës past marrjes së se sebeve parasysh apo e kanë ndjen të pa saqme që nuk e ndin dembeli dhe për tocin kjo është kushte kjo është kusht se mund të ndjerë apo mangëthe në përfitet ja ja Ne me përpequ, mundohu, angazohu, insisto, mm -hmm. Në më përpiçu, mundou, angazhohu, insisto. Për mëso Vazhdimir, çdo namaz mundoe të futur diçka tek kuptimeve. Çdo namaz bër përpjekje. E pastaj pas, pas këtë qsojmë. Apo shfaqet di ndjetë, shfaqet një ndjenë mungesist. Ajo vjen. Ajo ja kuptën namaz. Ske premirësive o, të më thënë këtë. Premirësiv është kjo. Maz Maz di përpjekjeva. Përpjekjeva. Pse për mm -hmm. është premirësive? Nga sa të mbron nga vetë pëlqimi i cili shkatron namazin e çdo ibadet. Pëse, ma në pa falë e sinë qertë. Shë kajlë, përsa të që e sinë qertë? Kua është me zotë? Kua është me zotë? Ti përshamu të prindë dhe tu. Në nëstëndë t'ja bleshë një dhëratë. Apo? Herë që në shenë simbolike. A ta mërë mene se e ke, kello ke, ke, ke haku ndaj saj? Kua është njerë. Një njëri, në kohë në Mnjomerit r.a. Kështë shku me në ti në haqjë. Në në e lodhur e kapi në në ti dhe hipi në në kra. Shtatë rrathë të avaf me te i bërë duke pasë në në në kra. Dhe pas ta i lodhur e i raskapitur, ka bëjtë në, në në në në kra. Dhe edhim haqë apo... Vatë njeri jo të bën të avaf ka vërështërsinë në këtë të letë. Dhe e jo të a keshë në kra. E jo të a keshë dike në kra. Shkëti të bën, i bënë në mire. Dhe parati e zbiti në në në dhe tha, o... Asha, o sahabi, o shoki Muhammed, njëri dishëm që i... Unë nënti me barta, shtët rath. E kam lë haku në të shë. I më në mirë i buësitë dhe thë, asë për një qajt me natën se ke lapëtën, që e ka prëgjumin për ty se ke lapëtën. E të pse? Thënë nga se, kur ti e ke barta të, apo, vazhdimisht, apo, e këndirë se në qofë se vdesë, Lirosh nga përjesia, dërsa, kurajat, kalkundur natën apo dhe këtë qajtur, ka dëshiruar me të madhë që të të betër gjallë, ka dojnë të madhë të atër apëtën. Shikon në raport më nënenën, tënë këtë mund, raport me babën, tërë këtë mund, dhe në kam suar mundi se si i mangët, i mangët i, sa dhe që ke bërë. Madhën i ka thënë, përgjëmër së me një rastë, se mund të logaritër, se diri me një masë ndërshëta, e ke Lohakun dhe i prindve në qovë se kanë qenë robë, të gjukuar me vdekja e Melina i ke shpëtuar nga vdekja. Po thua se janë rekëtuar njët përserit, këto mund të lagarit është në meni situatë. Përbyshe, asë njerë, në As rapartë me njerën, e që fatë me në rapartë me Allan Gjellera. Kur mund shme Lohakun e Allan, cilin namaz në e falëm, dhe jo mund të them thimë Allah, jo për kët mos tashmble, ose mësh për ty e kemi. Jo vallai ne kemi një që për çdo gjë Allah na shmblan. Mban gëzosh shumë kur lënda laimrën se 700 fish na pagunë, po, ose gjithë janë për ty. Asë parllonte në partit. Atë kur dush mundi se e tasho tamam për Zotin, kur sikur të ka një dietar. Cilat vepra që gëzosh apo që se të pëlqesë ke bër. Për çnim begat i ke përgatitur për syrin apo për vesh apo për gojën apo për çfarë. Ollë deruat, sa sa sa nerv me kon kokën ton që njëri nga ato të pushon. Apo nuk do të pushojm asnjëherë se ankuari nga dhimbja e madh. Nuk e din pse ai funksionan pa diën ton. Sa sa begatijen aktivizojnë këtë moment kurun po flas. E ti po më dëgjon. A dhe sa janë këto? Po lloj nuk mund të kalkulojnë me parë kur. Për çilin beqatin nga këtu je shpaguar din me Zot te Allahu Xhejelalu. Kur? A ndenim se më mungon. Unë jam mundu azat të pasror që si duhet. Unë Allahu më mundua të çre parajsë si duhet. Unë Zot jam po mundoj të për mundu, më keni sinqert i vërtet, po megjithatë. M'abedna ke hakka ibadetik. Pegamber sahab ka për masa ko do të te Allahu Xhejelalu me lajti te Zot. Para kur i ka kriju Allahu Xhejelalu, nuk kanë dal kur sa adhuruari Allahu Xhejelalu ku nuk janë ndarë nuk ka për uar se adhurori Allahun te barekote ona vazhdimisht adhurojnë dhe fjala e tyre vetëm është ma'budnaka haqa ibadetik ne nuk ta adhurojmë ty Allah, Allah, Allah -nuk. Nuk t t si kusht dohet nuk ta adhurojmë ty Allah si kusht dohet ne nuk ta adhurojmë ty si smertantik kur asnjëherë nukun ka ta bën andaj këna mbrojnë nga vet vëlcimit këna mbrojnë do të thot nga mbushja e zemrës me një doz teknocis Se është një aftë, jo, gjithë mund e dimë se dohet ende. Kjo nuk duhet asë një herë të mbush zemën dëshprej me shgënim, lërga se kjo vezvese e shetanit, por kjo gjithë mund në stimulant që edhe më tepër, edhe më tepër, të knaqimi në adhurimin e Allahet adhugjel. Dhe dhe kjo lëndruen, në djemë në dronë, që vëse në përshkën, dhe është prezente, sotë që kemi bërë, kjo zotë në më tepë minë të të të të të të t ku të dhe me si kërëtë duhet? Andaj në djenës si jam i mangët në punën timi, jam i mangët ati jam i mangët ati. Këtu ka morë bërë pak të aknot një shpitën, edhe këtu të kemë mongo, ke në djenë më bëndë që të mundohem maksimalisht të mobilizaj të të të të qenën time, që se pak këtu qaste të komunikimit tim, të pak më në në në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kualitetin e namazit ton. Allah na bëftë tyraç. Allahumma amin, amin. Tu kaqë minutat e fundit, janë tre misione që kemi folur. Nuk mjaftojnë. E vërtet, kemi thënë që s'na mjaftojnë, do donim më tepër. Por minutën e fundit thotë, një fjalë të fundit me gjithë ato që kemi folur për namazin, lecit ajo, thonë, çka ngjilet në fund fare mbas tyu, që është dëshmiga që ne e përmendëm gjithë dyshë kënave ta përzitojmë sa mirë namazin ton. Vullai për një vepër kaq madhstore është vështirë spoku dikursione i mangut në në sofialorin e ti i mangut në në në në trajtimin e çdo sen lidhim me këtë çështje që të përmbledhet tërëkut në një fjalë apo mirë po si përpjekje dua ta them se açi ka thon Osmani radiallahu anhu lidhë me Kur'anin ka thon leutahurat qulubuna lama le shbi'at min kalamilah po te ishin zemrët e pasrëta nuk do të ngobëshin nga lezimi koronit. Edhe më po thëmë, përderi së zemrën tonë e ngulfat dëshuria për këtë dunje, e lakmia për te, e përderi së sytë tonë mund tjenë të shtvira, apo në begatit e nërën të kësojbote, vështirëse në mod dhe gjenë rrugë këtë futën zemrën tonë. Andaj, këti mbreti, tjelirojmë rrugën, tjelirojmë vendin, atje ku e ka. Çtitat pastaj të, të zën pozitën e dorë. Do njeja ka vënë njërë zemra. Duhet dal nga zemra që të zvëvë aty imanin në lëndje levor. Dhe namazi, adhurimi dallat e Allahut të vërtetë. Nëse ne e pritetojmë namazin çto? Më dvrtit. Do të jetë kënaësia më e madhe e pritetur jetë tekse botë. Ai që dëshon me ndit, qysh është në xhenet mund të din namaz. Apo, lesëm me ditë sa so bukur është namazi, sa so bukur është me çën xhenet foto namaz është kuptime. Nga së të parë ton të kur falonesh me kët kuptim thënën, në qoftë se as kështu na në qoftë as kështu xheneti, me vërtet pas kemë u kënaqshëm atë. A do të menë që është një mundësi ta pretym xhenetin përmes namazit? Fortës së namazit. Allahu e bëj gjithçka këtë. Allahu të mbleft, Allahu të rrafë. Amineti Allahu subheitu, Allahu. Të nderuar dhesër, të nderuara motra, nëse doni vërtet në rrugën e drejtë të Allahut, të pretoni xhenetin të botë, pretoni namaz e bjulli me të fjallë të hodgjës, në duke lutur Allah, më shumë talë, e vërtet këmë përfituar atë që të pak të në të përitojnë në nga të përitojnë gjënet në namazet tona. Allahu i ruajt këto qofshi. Selamu alaikum u rahmetullahi u barakatuhu.